comença Mont una aventura amb intrépits gafers de la foscor Mont realitzat per Maria Josep Casals i produït per Leonor de l'Almo amb les veus de Pere Arenado, Joan Arenyes Jordi Casas i Valentí Ferran un programa creat escrit i dirigit per Jesús Manel Muntaner. Mont Salvatge i que la febra i tot el Nunke, introdueixi programa defensiu 6 barra H barra G8. Tinc problema, senyor. El sistema no respon. Els destructors absorbeixen l'energia del nostre nucli i no sé pas com s'ho fan. Per l'Aito Gobunt necessitem una càrrega extra. Ordinador, estudi de reserves. Reserves esgotades. Maniobra, uterina immediata. Ens arresquem a impedir les caigudes dels enrutequians. No ho facis. Calli, Nunke. Ordinador, impulsa 4.5 dins l'Uter Universal. Execució. Al mateix temps, el destructor, Tegura de Miguri... Què han fet els primersos? Han obert un pòrtic entre un real i mencional perquè ens trobari suprem clor i el món. Això? Impossible! El feita, feita, som els únics capaços de fer-ho! Que feita que l'homes me la deixi! Qui som? Ja som! El nostre riador està incapaç d'establir una equivalència! El regne és feita feita no pot existir cap ésser no processar i llaventar la memòria vivent del nostre poble! No he tingut temps d'analitzar la nova que em No hi ha res que transmetre es no, el casat jo no, més espantós des de la capítulació de mi contra! El solterre i s'oprem crimot! Bleh! Sí. Ho harem de localitzar-nos a utilitzar la extirpat! Bleh! Sí. Sí. El crimot muera! La ¡Ah, xà! Sí! No, crimot cara! Vinga! Senyor! Eh, e com a doña Les polècions i eses nens que estrats de l'econeuror! No! Crimot cara! i la convertia, com a també, en, en, tot en una prulència. Ara, si ho crema, Em de trex prendre la meva cotxotxia. Això no Sí, sí, sí, sí, sí. Deixi'l fer! Crimojala! Què has es esborinat? Són aquí, dos cinquials! Que no pots parlar amb deu! Endavant! Endavant! Dos unitats de pudor! Guerra! Vinga, vinga, xivall! Esquerra! Cinq unitats de pudor, dreta! He uh, single does the buy. The boy. The fellow. The song. Just do la al mateix temps, a la nau estel·lar, Arcàngel 2... Generadors, escutats. Nunca! Nunca! Hem de reconduir tota la potència dos, amb els canons principals! Dos, ja no dos, podem fer-ho, senyor. Paquets. Els feita feita han destrossat gairebé tots de dos, els sistemes. Estem rebent lectures de totes de dos, les seccions. Hi ha desenes de morts. De dos, I els molt malparits estan preparant un altre atac. Molt fet. Ens hi enfrontarem. Però com, senyor? No podem disparar els canons. Ha! Farem una altra cosa. Ordignador, No rum. Coordinades 7 3 barra en procés, trems, vol amigar-se darrere la lluna aquí un. De dos, per què? Els feita feita de la nostra realitat temen el deu d'aigua que viu a la lluna. Trems, no trems, no trems, crec que els d'aquest vèrtex temporal siguin tan diferents. Però dos, podem suportar trem, la corregió del seu fluix. En si hem d'arriscar, Nunke. Oordinador, impuls! Al mateix temps, el destructor tegura miguri, i dit que aquesta gent no és normal sobre crimión. Però mai s'han escomptat d'escapar tots i trugos? perquè no ho has vist? No sé, pocs, no, no em deixava. De vegades, <coughs> senyor, et... No són d'aquesta realitat. Potser l'ha passat. Potser l'ha fotut. He fet goig, escriu me de fregir, t'ha callat. Tens raó? Vull fer una mica de les teves... de facacions rascalfades. Queda-ho! No si no fos mergues, el càcter de Ramon d'alte me fluiria. Mira, tira't! que em solisco! I que em solista per Suprem trímetre. Thinkin... No ho penso fer, senyora. Ja sortiran de la lluna d'aquí vius. D'això em pots estar ben segon, turot. Mantindrem la posició fins que verifiquem la destrucció de la nau. El dill d'aigua no té compasió. Al mateix temps, a la nau estelar, Arcàngel 2 Ordinador, verifiqui la presència de virus. Localització, anàlisi, trobat. El virus de Liecunara... El virus de la bogeria malícia! Orniador, aguilli-li confeccion i escut biològic. Variant tancada, impossible realitzar l'operació. Per rai, togauda, hem d'aixecar els camps de protecció de l'infermeria. Però ens manca l'energia necessària per fer-ho, senyor. Hem de sortir d'aquí! Ah, no podem nunca. Els destructors se'ns convertiran en pols espaiala en qüestió de segons. Doi Karen Krakion! Vingui! Sí, sí senyor! Prepari un atac a molt salvatge utilitzant les càpsules de salvament. No podrem llançar les càpsules, senyor. La nau es quedaria total sense anara. Exacte. I això és el que succeirà si hi ha de succeir. Faci el que li dic. bé! Ararrisquem tota la tripulació. S'equivoquen unè. En crec qui ho s' tots els hi careen. Només quedarem vostè, el tinent Arenyes i jo. Si caiem a un morirem? No! No, si aconsegueixo crear una placenta mística al voltant de l'estructura de la neu. Això està reservat als qui han desperdut la... no raó. Sí, haurem de permetre que el virus penetri els nostres cossos i ens faci seus. Després, crearé la placenta. Podem arribar a matar-nos l'un a l'altre? Ho sé, no tenim més remei que arriscar nos -hi. Mai no em perdonaria fer-li mal. No ho si sé que et fiqui. Acompany'm a la sala de transports, connectarem en base esperança mentre en crec i un organitza el seus. Sí, senyor! que l'aviam cuspireré els vostres genitals. Queix, m'alimento, i per ells sóc creix en que Uns instants més tard, a la sala de transports... Tinen aranyes? Sí, senyor. Informi'm. Alguna activitat a base esperança? Mirell Gurum ha fet notar la seva preocupació per les revoltes a la Terra. Sembla ser que un grup de mutants va intentar mm -hmm. entrar a les instal·lacions de la base fa dos dies. Vaja. Han perdut tres guerres reforçant-los. Nunke, has reprogramat els canals de comunicació? Sí, senyor. Així, doncs, s'estableix contacte. contacta. Nau estel·lart Arc Angel 2, demanant accés de protocol coincut a les zones de freqüència de Base Esperança.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 Benvinguda a la nau estel·lar Arcàngel 2, Alferes 3, arriba Vives de Terrassa. Sí, senyor. Què vol dir, sí, senyor? Voldrà oh, dir bona nit, Alferes. Perdó, bona nit. Oh, bona nit, senyor. Bona nit, senyor. Bé, benvinguda a Montsalvatge, on tot comença i tot s'acaba. Que la Fem-Raito la protegeixi. Alferes! Gràcies, capità. Com ha dit? Gràcies, senyor. Gràcies, senyor. Sí, senyor! Sí, senyor! Bé, Tiden, obri seqüència de test. Obrim, senyor. Entrada 2350. Doctora Gil Foreman. Base d'ARUM4. Test d'aptituds. Filtre preparat. El Ferres arriba, m'escolta. Sí, senyor. Com ha dit? Sí, senyor. Imagino que coneix perfectament el mecanisme del nostre test. És així? Sí, senyor. Molt bé, al tinent Arenyes li farà la primera pregunta. Raferes, bona nit. Bona nit. Imagines un grandíssim desert, probablement prop de Ciutat Salvatge. S'ho imagina? Sí. Sí que s'ho imagina? Com s'ho sí. imagina? Desert, tot buit, desert. No evidentment, quin enginy. Ah, ah. És de nit i necessita dormir, evidentment. Creu que el perill ha quedat enrere. I, I, aleshores, acluca els ulls un instant. I, en aquell moment, escolta un soroll ensordidor. És el seu company, Creptiun Liun, que està patint una estranyíssima metamorfosi degut a les radiacions de les dunes de Quiumtet. Es converteix en un anus metàl·lic en el que hi ha, incrustadets, trossos de carn humana. Ha de reaccionar abans a la Shafi. Què vol fer, Alferes? Què vol fer? Faria l'atac del meu germà. Fàcil, si us plau. Supertina! Molt bé, Alferes, bé. Molt bé, molt bé. Alferes, molt molt, bé, bé. Alferes, molt, molt bé. bé, però molt bé. Sens dubte, aconseguiria destruir l'Anus Metàlic. Senyor... Doi Karen Crecion, també vol interrogar les la nostra a Les tropes estan en aquest mateix moment, preparant-se i assolats. La meva presència al pont no és necessària. Mol bé. Així, dones, jo autoritzo. Endavant. Alferes Riba, bona nit. Bona nit. L'Imperi li ha encomanat una missió. Entrar a la muntanya de Matag i carn fresca de Werthien-Chiol. Per aconseguir-ho ha de travessar el pont de Mokkolm. La llegenda diu que ha d'evitar agafar-se les cordes i trepitjar el seu terra de gelatina arrossada. Com ho faria? Em transportaria amb màgia. El castra ens màgia. Quina mena de màgia. M màgia... M màgia d'un mag. No el dubti, Elferes. Quin conjur? De la... De la puta! Repeteixi suflau. De la puta! De la puta! Ja la... És curiós. Amb Doi Karen això és una obscenitat. És veritat. Alferes! digui'm quins digams té amb la raça Doi Karen. Alferes, sí. estic esperant una explicació. Alferes! Sí, sí. Alferes, sí. no se t'avali, doni'm una explicació. No s'admeten filiacions entre les races a la nau arcangela. No sona Karen, per això. Contesti sense por, Alferes. Pot ser Feres, fruit d'un creuament. És vostè un Doi Karen? No. D'acord. Sí, no és un decàrin. Molt bé, diguin ara quina és la primera cosa que se li passa pel cap quan es compta les següents paraules. Dies bruts. Net. Distància. Lluny. Mirar-te als ulls. Blaus. Enfrontar. Lluitar. Ja no hi ha res que sigui com era. Abans. Eh, sé que t'agrada jugar amb mi. Joc. Quin? Mm, la corda. Mo bé. I la darrera pregunta. Què sent en aquests moments? Ganes d'afegir el blindat i menjar me amb pa torrat. Molt bé, Elferes. Aquest és l'esperit que s'ha de tenir. Tineradella, seqüència d'anàlisi. Sí, senyor. Elferes, m'escolta? Sí, senyor. El nostre ordinador donats els sobre màgia i sobre tots els encanteris de Montsalvatge li concedeix un punt positiu, que podrà utilitzar posteriorment per equilibrar els seus nivells de força, experiència i valentia durant la lluita amb el monstre del segon nivell de Mont Salvatge. Felicitats, Alferes. Gràcies, senyor. Com ha dit? Gràcies, senyor. Excellent. Tinent, acompanyi l'Alferes al simulador. Cap aquí, Alferes, vinga, vinga. de simulació preparades. Montsalvatge a 3.5 graus. Benvingut, Alferes. Alferes, arriba, m'escolta. Sí, senyor. Molt bé. Veu l'estructura metàl·lica a la pantalla del seu simulador? Sí, senyor. I la caseta amb el número que va de 0 a 99? Sí, senyor. Molt bé, doncs premi qualsevol tecla per aturar el crònic. Elferes? Sí, senyor. Ja ho ha fet? Sí. Quin número pareix? El 14. El 14! Elferes, arriba, m'escolta. Sí, senyor. Es troba a la cúpula de Tornamont. Se n'adona que una mà invisible està movent les seves cames si li fa fer passes involuntàriament. Passes que la poden portar a una mort segura. Què vol fer ara? Opció A. Intentar córrer en direcció contrària. Opció B. Deixar-se portar. I opció C. Convertir-se en un mèrit zenum. Vostè mateixa. L'opció C. Per què? Perquè és el més segur. Perquè deixar-se portar pot portar un lloc dolent. Uh -huh. I la... Opció així... ah, no li agrada gens. No. Doncs em sap greu anunciar-li que perd dos punts de força, dos d'experiència i dos de valentia. Alferes Ribem, escolta. Sí. No es desanimi. Acaba d'entrar al Palau Imperial del Gesseran, darrere la cúpula de Tornamunt. Davant seu.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 caminar cap endavant, i molt poc a poc. I opció C, utilitzar un encanteri de protecció. Opció B. Opció B? Està ben segur, el Feres? Sí. Segur? Sí. Sí, què? Sí, senyor. No guanya cap punt de força, en guanya un d'experiència, i tampoc se n'emporta cap de valentia. Fem un recompte, el Feres? Sí, senyor. No té, en aquest moments, cap punt de força. En té dos d'experiència i cap de valentia. Està veient la pantalla del seu simulador? Sí, senyor. Necessitava un punt de força, un d'experiència i dos de valentia per fer front a en l'enemic, el cub desubicat. I té un punt positiu al test. On vol afegir el punt positiu? Ah... Uh... Ah... Uh... tinc un de força. Exacte. I... i d'experiència no en tinc cap? D'experiència en té dos. Ah. Doncs... doncs a valentia. A ah, valentia. Però sap que li segueix mancant un punt de valentia. No obstant, donada la seva valentia en la resta de la partida, potser podríem fer... alguna cosa amb el punt que s'obre d'experiència Què faria? Posar-lo a valentia. Exactament! Com a mínim, pot derrotar el club desubicat! El Feres! Sí, el Feres, m'escolta! Sí, senyor! Hem enganyat el programa de, de l'ordinador i s'ha cregut que realment... que el cub desubicat s'ha de crossfit, però segueix aquí nosaltres! Feres. Gràcies, feres. capità. Segueixi instruint-se durant tota la setmana sobre qualsevol cos de referent a Montsalvatge. Sí. I preparis perquè la setmana que ve la transportarem novament a la nau hasta l'Arcàngel 2. Gràcies, capità, i adéu. Adéu, bona nit, i que la fem Ray Togobum la protegeixi. Al mateix temps, a Planeta Krumlak. <síntic> <un> el darrer. Oh, he, he. Ilu... Ilu... Ilu... No, La nostra Santa mare ha decidit duir la seva magia. I... I entrarem. podem honorar-la. Podem adorar-la. Podem ser una unitat. Podem viure per... i dins ella. Que tots els sants de sang i fel ens no ho diguis lluitat. L'obtell que he fet prou no penso entrar en la passina d'aquesta vella, pútriga i viciosa. Doncs ho farem. Ens guanyarem el seu favor allà dins. Li donarem ple, si és el que vol, i després ens anirem amb la seva benedicció. Massa complexa per aquests locotes brutals. No sortirà bé. no I tant que sí. Què dieu, vosaltres? Què dieu? Nosaltres no et dèiem. Respureu, la Santa Mare us obrega. Estàvem imaginant com ha de ser la seva vaixina, com, com, com ha d'encisar, com meravellar, com inspirar. Ah, això és el que dieu? Oh, sí, Santa Mare. Fals! Fals! Santa Mare, no s'exifirà sé si els seus sintors o de l'inxantllar-se. No pateixis, Lakoto. Pensava que la conversió d'aquestos infidels havia estat un èxit, m'havies no enganyat. I, i, i així és ja. estat. Però me'n queixen. No, no, Santa Mare. Ja. Li asseguro que el meu germà li ha dit la veritat. Ja, ja, ja, per ja. això... Ja. M'haixan no davant el vostre encamp de pus. I us mostro el meu pit, el més íntim d'un doi karen. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Els meus rits, en el meu cas, s'han vostra Santa Mare, com ja, o ja. Us accepto dins el meu úter! Heu tots vosaltres la cataus meus! Enlinceu-vos-hi! I mateu els monstres de serna que s'hi estan prenyant feuuu! Ja heu sentit la vostra Santa Mare! Totes, els no pots, muntem-nos cap avants. I ja, per vosaltres, dis per vosaltres, estendeix el meu tot ricall. Ah. No. puta, cada gent pau no a espanyes. Ja viu, no pots. No, Al mateix temps, a la tomba de tots els mons. Oh, meu, qui em crida Qui és so l'essència de la bondat, ameu. El guardià de tot el que rei Togobun ha representat sempre! La puresa que ha embrutat la teva baba! Ha ha, ha, ha, I què? Jo sóc molt més poderós que tu! Això és el que creus! Creus que les teves tinyes pogriran tot el món? Creus que la teva mirada fosca i hipnòtica podrà consolar tots els éssers malignes i no malignes d'aquest món i els altres? Doncs t'equivoques! Anuncio la teva humiltat davant la majestuositat de Déu! Ja et tampoc se l'ha oblidant, insisteixo. Qui ets? Déu! I per això ordeno l'arribada de la verge que et xucarà! Oh, no! No, renego de la teva chum! No vull el teu imen! No vull la teva sang! No vull escarrinxar-te! No! no! No! No! Al mateix temps, a Planeta Krumlak... No. T'has quedat de peus i mans i penetrat per escorfins de eh? vòmits? Sí, molt bé, Supremacia. Esplèndid! M'agrada la teva integritat. Podríem potenciar-la martiritzant-te una mica més. No! Guàrdies! No! No! Guàrdies! Ah! Ah! Ah! ah, ah. a veure que frueixes força. Oh, sí, Supremacia, sí! Més. Gaa! Ja, saps? Mentre t'ho agonitzaves. Jo copolava amb la darrere mentida. He decidit què fer amb tu. Veuràs com també t'agrada força. Un altre! Gaaaa! Digue-ho una vegada! Digue-ho! Digue Porteu la gran creu de fostes claus! Gaaaa! Sí. No mira que n'és de bonica. Aixequeu-la. No, no. Sí. No. no. Seràs no. crucificat no. a l'avall de l'absorç. No. I ara agafareu no. no. i cabina. No, és no, massa gran. Calla. És massa gran. Feis meus, deixeu-m'ho passar. Hola Fora! Cobra de bonic! d' il·t que el màtí no, no és viu. mira que va fer. Al mateix temps, a la nau estel·lar, Arcàngel 2... Capità, està elcara en sonna pont. Ben fet, crec que un. Ha introduït els programes a les càpsules? No ha estat gens fàcil, però sí, ho he fet. Quant he previst marxar, crec, un? Um, 20 minuts, senyor. Molt bé. Avisi'm pel comunicador abans de sortir cap a Montsalvatge. Així ho faré. L'acompanyaré fins a la sala de transports. Vingui, vingui. Allà. Fins després, Crec Iuna. Adéu, senyor. Tinen, alguna notícia de base esperança? Afirmatiu, capital, l'almirari Guro ja ens ha enviat les dades a un nou recluter. Doncs dos que quedi encantat, Tinen, transport! Sí, senyor. Benvingut, novament, a la nau estel·lar Arcàngel 2 Alferes Feres Ari Torres Álvarez, a l'Hospitalet. Bona nit, capità. Bona nit. Que la Fent Reitor Góvun no el protegeixi. Tinen, obri seqüència de test. Sí, senyor. Però, però, però, però, però. Tinen? Què és Què és, això? No ho sé, no ho sé. Hi ha alguna cosa dins de la graella de, de l'ordinador. Deixa'm mira.? què és això? Què és això que s'està mallugant? Què és això que es malluga? Oh, no. ah! un Grey Week. Però si havia revisat totes les accions. El Feres, els Grey Weeks sempre consueixen carn humana. Hem de donar la a nosaltres. No. No. Massa tard. No. No, no el Feres, ajudi'm. Ajudi'm. Faci fora. Faci fora. No li serveix el Grey Tom. M'està arrencat el coi. Ajudi'm. Faci un gran Fàcil! Fàcil, sí. Fàcil! Més fort! Fàcil. Ah, Fàcil. Està mossegant! Per fer fora de la sala, Peders. Aquestes ferides s'haurem de tractar la infermeria. Nunca. Sí, per la seva oh, en valentia li concedeixo un punt positiu. Gràcies, capità. Un punt que podrà afegir... Ai, Nunque! Porti l'escàner. Sí, senyor. Cusim, la ferida, plau. Que com podrà afegir, com he deia, precisament, al seu nivell de valentia. Si és que ho necessita... Ai, Nunque! No pregui'm fort! Li faig mal, senyor? Una mica. Durant la lluita amb el monstre d'aquest... Ah, Nunque! Tranquilitzis, sí. senyor. Tranquilitzis. Com deia amb el monstre d'aquest sector... Nunque! Senyor... Ja acabat amb Està les ferides? Està anestesiat. Bé. Preparat per entrar-hi al Feres? Sí, senyor. Sí, doncs, tindem el company del Feres al simulador. Feres, vingui cap aquí, vingui, va. Passi, al Feres. Seqüències de simulació preparades Mont salvatge a 3.5 graus. Benvingut al el Feras. El sí, ja sí. No hi ningú, ningú, ningú, ningú, ningú, ningú, ningú, ningú, ningú, ningú, ningú, ningú, ningú, ningú, No ningú, ningú, ningú, ningú, ningú, ningú, ningú, ningú, ningú, ningú, ningú, Molt bé. Saludi a tarnucus d'aquest portador, Ferès. Ah! Sí! Sembla que cada cop s'entenen millor els tarràquis i els tarnucus bé. És cert. Premi la tecla ESC. Nunque. D'estar. Nunque, sí, De deixi estar la ferida perquè ja la tinc prou castigada, sisplau. D'acord. Nunque. D'acord. Introdueixo el següent codi, Ferès. Quatre. Sí. Sí, senyor. Sí, senyor. Sí. Sí, senyor. Dos. Sí, senyor. Dos. Sí, senyor. Zero. Sí, senyor. Sis. Sí, senyor. Dos. Sí, senyor. I un. Sí, senyor. Carceres Torres, veu l'estructura metàl·lica de la pantalla del simulador? Sí, senyor. Veu el crono? Sí, senyor. Doncs tremi qualsevol tecla per aturar-lo. Ja està. Quin número apareix? El 23.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 Ajudar un d'aquests ocells. Opció B, treure's de vida després d'haver invocat un dels ballarins de la mort blanc. Si sí, opció C, trencar uns dels canons de llum amb el seu láser. Opció A. Sí, el peres? Sí, senyor. Segur? Segur. Per un punt de força, en perd 3 d'experiència i en perd 2 de valentia. Alferes Torres, no us desanimi. Els bisbes de Tarbium li donen la benvinguda. Les esferes de color blanc partides pel pecat, amb les quals juguen els bisbes entre ritual i ritual, l'hipnotitzen. Què vol fer ara? Opció A. Com li ensenyaren a base esperança, ignorar els Tarbium. Segons l'admirant Duro, no són pas perillosos. Opció B. Fer explotar una de les esferes amb un crit faunduc. I opció C. Seguir endavant i procurar esquivar el sarcciut amunçada. Opció B. Fàcil! Té secat. Més, Més fort! Té secat. Molt bé. Guanyar un punt de força, un d'experiència i un de valentia. El m'escolta. Sí, senyor. Ho veu?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 Segur ho faràs? Sí, senyor. Sí? Sí. Per un punt de força. En perd dos d'experiència. I en perd dos més de valentia. I fixis, fixis perquè la taràntula s'acosta i se'l cruspeix! al simulador virtual. Urgència mèdica al simulador virtual. Consciència mèdica al semblador virtual. Usuari en estat de catalèpsia. Recomanacions. Tractament de xoc a base d'esperança. Coordinades 40 barra 1 5. al mateix temps, a la reserva dels mutants. La terra... Em vam sortir pels pèls de l'atac del vindicador i no podem permetre que torni a succeir. Ja, què cony n'importa si torna a succeir o no? Va ser divertir! Això, em vam xapar. Eh. Closca, si va barrancar alguns bodells, va ser fabulós. Oh, nois, Mai ah. vinga, pendreu. Ens hem de concentrar entre la base del vindicador. Mm. Mireu el plànol. La zona mm. del tercer identificador ah. està mal protegida. Podríem entrar per aquí però, però què merda és, això? Uh, perdonin que els molestis, senyors. Perdonin que els molestis, senyors? I tu d'on t'escaigot, tella puta? Amb aquest llab de ulls podries haver fregit els collons a tots? Què, és una mena de novar-me i amb aquest vestidet? Permetran que els confessi que ni jo tinc les respostes pels enigmes que em plantegen. vés de pastar fang, ets bo, passa a nosaltres! Ja m'agradaria. Ja m'agradaria. Però és que no sé on sóc. Formo part de la tripulació d'una nau. Era dins seu fa un moment i ara no ho entenc. Eh, una nau? Una nau imperial, senyor. <síntic> eh, eh, un moment, un moment Necessitem parlar de les teves naus Però pensava que eren fantasies del vindicador No sé de què m'està parlant N'aprendràs, n'aprendràs Com et dius? Draco Darko De Al mateix temps, a les mines de l'oblit Eh... Assemble-se! Eh, El eh, que i jo... ...clenca la seva pròpia ànima! I cap, deixa-lo en pau! I doncs, què esperaves? Que mai no esperines que la guardaves aquí? Que volies escapar de les mines? No ho mereixo, tot això! tot què et penses? Que jo sí? Que tots nosaltres hem estat tan pèrbit que realment hauríem de ser aquí dins? No, home, no! Tant sols hem estat! Un amic entremaliadet... Eh? <risos> Deixa'm sortir, Gran Gap! Et prometo que... Fa me'n foton les teves promeses! Ja no tens ànima, ni l'icònega representava i preservava qui baix, aviam si ho temps. Ets un condomnat! Una pedra de l'oblit! Com les dues nines! Oh, no! I ara, apa, sigues bon jo i el teu nou encàrrec! Hauràs de podrir l'ànima d'algú que coneixes! No em vull saber res! És una llàstima. De fet, és un ésser proper al Capità Montaner. Com? Qui? On nunca eterna. Amiuxi, parents, és gran. Al mateix temps, a la nau estelar, Arcàngel 2... El punt per les càpsules, senyor. Molt bé, Créquium, però haurà d'esperar que fem-vos el ja nou reclut de tinent? Sí, senyor, Diguem, Ens han fet arribar les dades? Fa uns segons. Així, doncs, transport! Benvingut a la nau Estadar Arcángel 2, el Pere Sur Rubén Franco Platero de Barcelona. Bona nit, capità. Com ha dit? Bona nit, senyor. Molt bé. Benvingut a Montsalvatge on tot comença i tot s'acaba. Que la Femre i Togobo no el protegeixi. Tinen, obri seqüència de test. Obrin, senyor. Entrada 2350. Doctora Gil Foreman. Base d'ARUM4. Test d'aptituds. Filtre preparat. El Feres Francom, escolta. Sí, senyor. Com? Sí, senyor. Molt bé. Coneix el mecanisme del nostre test? Sí, senyor. El tripulant nunca no, no li farà la primera pregunta. Bona nit, Oferes. Bona nit. Oferes, vostè està l'elegit. L'elegit per veure l'única aparició de la deessa Minanquiralei farà aquest segle. El més probable és que li faci revelacions sobre el futur d'en Blindat, de la nostra sagrada missió. Farà públiques aquestes revelacions? Oh, se les guardarà per si mateix? Mm, me la guardaré per mi mateix. Per què? Doncs perquè... perquè... potser hi ha molts espies i potser em podrien utilitzar en contra nostra. Ni tan sols se'ns revelaria la informació a nosaltres, alferes. Ah, sí, a, vosalt, a vostè sí, senyor. Malament! Malament. Podríem estar atacats per un virus, Treiquichac. Alferes, s'hauria d'haver imaginat... Tinent... Alferes, bona nit. Bona nit. Com sabrà, els anells de força foren inventats per l'enginyer genètic Mentor Oskaitial fa dues eres. Se'n recorda? Sí. La seva missió era la de conservar durant uns dies l'ànima d'aquell familiar que acaba d'abandonar el seu cos de carn. Però, com sabrà, avui aquests mecanismes han estat prohibits després de comprovar-se l'existència d'un mercat negre d'ànimes a Ciutat Salvatge. Arribaria a comprar-ne un i no, a la fortuna necessària per fer-ho, per tal de conservar la seva mare, el seu pare, la seva germana, un instant més? No, senyor. Per què? Doncs perquè defenso el bé i estar en contra de les normes podria ser dolent. Ni que, fos, ni que fos per conservar l'ànima dels seus parents més propers? Mm, penso que a l'altra vida ja tindré temps. De... d'està en ells, i en Raytogobun. Sobretot en Raytogobun, i creu en Raytogobun? Sí, senyor. El protegeix de seva fe? Sí, senyor. Molt bé. Has sentit pardar de la cadena d'endor condutats? Sí, senyor. Es tracta, per si no ho sabia, perquè ho sap, oi eh, que sí? Sí, senyor. De la temible massa de ferro que aquest déu perver utilitzava per lligar els seus fidels i convertir-los en gossets de la seva església. Ara, n'acaba de trobar una, i podria aprofitar-la per aconseguir que tot l'imperi s'agenollés davant seu. Ho faria? Mm, no, senyor. Per què? Perquè no em refio d'això. Per què? Perquè em sembla que és dolent. Per El què? El me'n diu que és dolent. Per què? Perquè dominar els altres és dolent. Per què? Doncs, perquè sí. Per què? Sí, senyor. Tinen. Ara digu-nos la primera cosa que se li passi pel cap quan li dic les següents paraules. Tornaré. Uh, després. Fals. Veritable. Potser. Sí. Demà. Vinagre. Uh, vi. Trebolor. Enfermetat. Acostar-se. Apropar-se. Ara. Eh, tanmateix. I l'última pregunta. Què sent en aquests moments? Estic des desitjant acabar amb el maleït blindat i amb el seu acord de tirans i de males bèsties. Fantàstic. De cabrons demoníacs el feràs. Sí, senyor. Molt bé. Tinent, Actiu la seqüència d'anàlisi, si us plau. Sí, senyor. Alferes, m'escolta? Sí, senyor. El seu ànim decidit del nostre ordinador li concedeix un punt positiu. Gràcies, senyor. Sap què podrà fer amb Sí, senyor. Què? Eh, Sumant-lo amb els meus anteriors alter punts per poder guanyar el mostre d'aquest nivell, senyor. Molt bé. Tiven, acompanyi l'Alferes al simulador. Alferes, vingui cap aquí, sisplau. Molt bé. Seqüències de simulació preparades. Mont salvatge a 3.5 graus. Benvingut, Alferes. Alferes, m'escolta. Sí, senyor. Veu l'estructura metàl·lica, la pantalla del seu ordinador en aquests moments? Sí, el meu ciborg lo detecta. El seu ciborg. Quin és el nom xifrat del seu Cyborg? Eh... Guti. Guti. Molt bé, doncs digue-li en Guti que premi qualsevol tecla per aturar el crono. Ja està. Quin número pareix? El 18. El 18. El Peres m'escolta. Sí senyor. Es troba a la cúpula de Tornamunt. De sobte.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 Mal pensat, Alferes. No guanya cap punt de força, cap d'experiència i cap de valentia. Anims, Alferes, que vostè pot. No em faci cas, Alferes. Escolti'm només a mi. Acaba d'entrar al Palau Imperial del Gesseran, darrere la cúpula de Tornamunt. No se m'animi massa.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 El fer ésfranco, m'escolta? Sí Sennyor. ho veu. Ha arribat al crepuscle del seu. se's amaga el monstre d'aquest nivell. Unees mans acaben de sortir del terra i larapen amb un mosquit, a punt de ser devorat per un gegant. Què vol fer ara? Opció A: Utillitzar un encanteri de metamorfosi i opció B fer servir un encantari de combustió. I opció C, quedar-se immòbil. Em repetir la tercera opció, senyor? Per suposat el Ferres. Opció C, quedar-se immòbil. Ehm... Um, opció B. N'està ben segur el Ferres? Sí, senyor. Guanya dos punts de força, en perd un d'experiència, i en guanya un de valentia. Fem un recompte, al feres? Sí, senyor. Ha guanyat quatre punts de força. Té dos punts negatius d'experiència i en té tres de positius de valentia i necessitava dos d'experiència positius per vèncer la Lolita que se'l cruspeix immediatament! <tots> Urgència mèdica al simulador virtual.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 Segura. No! No! No em puc més! Calla i camina! Tinguéu fietat! Pietat? No la mereixes! Continua! Com oh! oh, pesa! Has d'aprendre a viure amb el teu dolor! Camina, caram! Oh, Rai, tothom, m'ha oblidat! No! Vidat. no Aparta tu, ve de llapodoll! Deixa que li deixo qui és. No. Gràcies, germana. He dit que t'apartis! <frasse> no! No! La... I aquest, no. aquest serà el final de qualsevol imprudent que tingui intencions d'ajudar el sacríleg. M'heu sentit tot, M'heu sentit? Al mateix temps, a la nau este·lar, arcàngel 2... Només puc desitjar-li la millor de les hores. I que defen reitor com un el protegeixi. Gràcies, senyor. Parlo en nom de tots els tripulants quan li dic que està... per quan ens retrobem. Ara, vagi, senyor. No. Sí, senyor. Dei, Karen, Tragón, a totes les seccions. Seqüència iniciat. Senyor, hem perdut tota l'energia. No ho sé, nunca ho sé. Uh, ho sap? I això és tot? Morirem aquí dins? Potser no. Potser? Estàs jugant amb mi? Com sempre ho ha fet? Sisplau, no perdi o temps. Rezi a Raito Gobun. El nostre temps s'acaba. Escolti.